Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ третій То прибуття, то відбуття Таке життя Після декількох довгих телефонних гудків Мелодійний жіночий голос відповів «Готель Монтелеоне вітає вас! Чим можу допомогти?» «Вітання! Чи можу я поговорити з містером Ругару?» На лінії запанувала тиша. Галя із тривогою поглянула на соломію, яка зосереджено вишкрябувала ложкою останні кристалики меду з банки. «На жаль, містера Ругару немає на місці. Хочете залишити повідомлення?» Радісним голосом адміністраторки відгукнувся динамік смартфону. Галя розпачливо глянула на соломію – у пошуках підказки, але та геть не звертала на неї уваги. «Так», – невпевнено сказала вона. «Пане Ругару, запрошую вас зустрітися на міжвидовому магічному музичному фестивалі у Единбурзі. Фестиваль починається 2 серпня 2024 року. Покладаюся на гостроту ваших хеморецепторів – у питаннях вирішення нашої шляхетної угоди – «Либерті». зі стражданням у голосі закінчила Галя. Повідомлення прийнято. Я попіклуюся, щоб містер Ругару отримав його якнайшвидше. Гарного дня. Соломія розреготалася. Непогано. Мені особливо сподобалося про хеморецептори. Фіалкові очі Мавки іскрилися від сміху. «З ким поведешся, від тієї і наберешся!» «Я так розгубилася, що мало все не зіпсувала!» «Треба було підготуватися!» Вона замислено подивилася на ложку в руках Соломії. «Треба!» – посерйознішала Соломія. Мавка підвелася і прибрала тарілки зі столу. Вимивши посуд і склавши усе на місце, Соломія із сумом поглянула на Галю. «Час прощатися!» «Сказала вона. Туристичний портал біля Бережанської церкви Святого Миколая Чудотворця відкривається із заходом сонця». «Ти точно не можеш мене супроводжувати?» – благально спитала дівчина. «На жаль, ні. Я потрібна тут. Давай ще раз усе повторимо». Соломія взяла Галю за руку. «Ти прибудеш до порталу біля Вавельського замку». Там зараз швидкий транзит, бо багато істот прямує на фестиваль. Від Вавелю ти перемістишся до Единбурзького замку. Туристична довідка. Коли закінчиш свої справи, обов'язково візьми екскурсію мовою землі предків. Галя, тамуючи сльози, кивнула твердою головою. По прибуттю у Единбург, вколи собі стабілізатор і дві ампули антиагресину. Зрозуміла? Так. Відповіла Галя. «Наша група зупиниться у готелі «Шотландець». У тебе також є заброньована кімната під іменем Галина Лебеденко, менеджерка з питань, зв'язків із громадськістю. Там буде сила-селенна істот із багатьох світів. Але намагайся не потрапляти нашим на очі. Хтось може тебе впізнати. Я впевнена, містер Ругару тебе знайде. А разом ви знайдете Марусю». «Чудовий план!» «Хіба може щось піти не так?» Зітхнула Галя, стиснувши руку Соломії. «Вона буде там. Вона, як і ти, хоче знати, що її не забули на землі предків». «Давай ще раз пройдемося по кодам спілкування», запропонувала Галя. «Волошка – все добре. Айстра – небезпечна ситуація. Мальва – все йде за планом. Троянда – загроза небезпеки. Чорнобривець – «Місію виконано!» «Чудово, розумниця!» – похвалила дівчину мавка. «Протидію видали. Користуйся тільки тим смартфоном, який я тобі дала. Через нього тебе не зможуть вислідкувати». Соломія, додавши до сухої блакитної деревини ще декілька візерунків тріщин, зачинила двері безпечного місця, наклавши на будинок закляття-схованку». Дерев'яний храм Святого Миколая знаходився у п'ятидесяти метрах від хатинки Ірини. Галя із Соломією підійшли до дверей похиленої дзвіниці. Несподівано із зачинених дверей виплила безтілесна істота, поступово набувши форми кремезного чоловіка середнього віку. «Вітання, пане Кісь!» – привітно звернулася до привида Соломія. Вона впізнала у привиді будівничого – Чоловік відбудував цю церкву на початку 19 століття. «Доброго здоров'я! Маєте намір скористатися порталом? Мало хто вже сюди приходить!» Зітхнув привид пана Кіся. «А я все тут тримаю у порядку. Портал справний, функціонує надійно». Чоловік із любов'ю подивився на темний храм. «Чи маєте багато роботи?» – запитала Галя. «Та де там? Тільки привиди польської шляхти подекуди з'являються. Портал біля замку Синявських-Потоцьких завалило руїнами, то вони цим користуються. Правила знаєте?» – прискіпливо запитав привид пана Кіся. «Нагадайте, будь ласка», – перепитала Соломія про всяк випадок. «Пройдіть через ворота під дзвіницею. Датчики вас пропустять, якщо ваш вид має дозвіл на користування порталом». «Сідайте на лавицю під церквою і насолоджуйтеся мандрівкою!» Подякувавши, Галя із Соломією і Острахом зайшли у ворота під дзвіницею. Нічого не відбувалося. Вони спокійно перетнули прохід і опинилися на Галявині. Посередині стояла непомітна дерев'яна церква. На поверхні даху, вкритого бляхою, грейливо ковзалося місячне світло. Будівничий охоронець порталу перевірив дані про дівчат. Інформація з'явилася на білій стіні дзвіниці перед входом. «Лишенько!» – мовив привид сам до себе і завмер від здивування, споглядаючи величезні крила. Цифрова проєкція даних виблискувала срібними таємничими символами над воротами дзвіниці. «Дивина! Я думав, цей вид вже давно припинив існування!» Галя та Соломія міцно обнялися. Я дуже тебе люблю, сказала Галя. Ти моя найулюбленіша родичка, ти моя також. Соломія рукою скойовдила Галине волосся і міцно пригорнула її до себе. До зустрічі, до зустрічі. Галя випустила з обійм Соломію і поправила наплічник. Усміхнувшись мавці, вона сіла на дерев'яну лавку під церквою і розчинилася у повітрі без жодного сліду. «Мабуть, ніколи не звикну, як миттєво це все відбувається», – вголос сказала Соломія. Вона мала намір потеревенити із привидом будівничого, щоб не лишатися наодинці зі своїми думками. Перетнувши ворота під дзвіницею, мавка не знайшла там нікого. Привид пана Кіся повісив табличку Технічна перерва і десь зник у своїх справах. На стіні дзвіниці ще збереглися обриси великих крил, але Соломія їх не помітила. Вона уважно розглядала срібну волосину, яка заплуталася у її пальцях. Груба волосина яскраво мерехтіла срібним світлом у темряві. Just wanted to live From Mariupol to Viv Isn't it how it is? Simple, unrestricted Enjoy that you're free